Aztok, ez itt a hétvégi kötekedőcsap, regi boton vagyok. hogy ez a Tirosnak az adása, ami a magyar futballal foglalkozik, de úgy, hogy minél kevesebb futbalistát, várható gólt, statisztikát és belobást emlegessünk. Az állandó vendégek már itt vannak, hát állandó tagok, Fekő Ádám. Diós szurkoló és uh, újságíró, uh, és Kazó István kispesti uh, pápa és van itt most egy uh, friss alc, egy, egy új hang, uh, ennek az adásnak az elejéig ő pedig nem más, mint Pörge Béla. Sziasztok. És itt pont, vagy, vagy lehet, hogy fölvittem a hangsúlyt, vagy levittem, mindegy, vagy pont. Uh, a, de jön is az első kérdés, hogy, hogy ki is vagy te véle, hogy a határozod meg magad. A kérdés az azért egy hogy igazából ebben a műsorban most a hogy mondjam, a focinak a hátországáról lesz szó, arról, hogy miért jó embereknek és miért gondolják emberek szórakoztatóan annak azt, hogy, hogy meccsekre járnak, de nem egy dedikált csapatnak a meccsére, hanem Szádosnak pályára-pályára. Tehát uh, van egy ilyen kifejezés, hogy Grundhoz perkedés, Ebbe fogunk egy kicsit így uh, bele uh, kóstolni, bele hallgatni, bele nézni. Úgyhogy Béla, mi a te meghatározásod? újságíró vagy, blokker, pályaszádosó? Ez, ezek mind A fozi rögtön mondjuk hozzá, hogy van egy pörgegrundol nevű oldalad. Így van, igen, igen. Facebook oldal, és hát a, a drophu túl írom a csodálatos bejegyzéseket. ez a Ó, mert van is egy telefonálunk. Hát ez őrület. Egy, egy, egy másodperc, és... Uh... Nem lehet hallani, aki beszél. Na. Egy nem beszél. Nem húztad fel a pirosat, botont. Igen, mert hogy még nem vettük fel. Itt vagy. Halló. hello. hello. Szia, a kibita bocsánat a vendégből semmi nem hallatszik. Igen, a boton elfelejtette felhúzni a piros mikrofon. És csak ennyire kell volna. Köszönöm. Akkor akkor húzzuk neki véget. Köszönöm, neki véget. Kivincs buláczkoz beszéve. Minden ottmételt, vagy hogy hívják ezeket a toszokat, mindent felhúztam, csak a bélájt. Az a lényeg volt, hogy déle szóhoz jutni most már a bélát. Igen, tehát most egy kicsit izgultam, mondjuk, de én most már nem, hogy úgyis teljesen mindegy, hogy mit. Mondok, ha nem hallatszik. Tehát így visszatérve, arra, amit ti még nem hallottatok, hogy a, volt egy ilyen mondásod, Botons, hogy ö, nem egy csapat meccseire megyek, megy, megy kivé egy Grunt Hopper, hanem, hanem különböző pályákról. Ez nálam félig igaz, mert én a harmadik kerületi tévére meccseire rendszeresen kijárok, és mellé csinálom ezt a mondjuk, hogy hopperkedést, a kettőt együtt nagyjából fele-felébe olyanért. Tehát egy évben vagyok, kint vagyok mondjuk 70 meccsen, akkor abban 30 körülbelül a, a kerület, néhány meccs a válogatott, és a többi az pedig különböző pályák. Különböző és én, én még ebbe a, hát a botondától által nagyon szépen lemagyarosított Grundhopper <gül> <gül> szcénához még azért annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem csak az az érdekes, és a széna, az nem csak ettől szcéna, hogy szeretnek mesélni, mert azért tömegével ismerünk embereket, akik, mit tudom én, nagyon szeretnek nagy bajnokok ligája mérkőzésekre kimenni Táskodni, meg ilyesmi, de maga ez a, egy hát kicsit idegenesebb hangzással mondva, Groundhopper széne ugye azért érdekes, hogyha jól értem, meg hát miért érteném jól, hogy, hogy ez független attól, hogy milyen méretű meccs, sőt kifejezetten ezek a kis eldugott dobozok az érdekesek, amiket a büdös életben, nem vagy a BL-ben, de még a köztévében sem lehetsz elkapni. Hát az biztos, hogy nincs olyan, olyan, hogy egy meccs azért menőbb, vagy nem menőbb, mert milyen osztályban van magas, milyen Magasabb szinten, ez egyáltalán nem számít. Igen, hát leginkább az az érdekes, hogy milyen pálya voltam-e már azon az adott pályán, jártam-e ott, de érdekes az is, hogy éppen milyen meccs. Tehát, nyilván érdekesebb egy bajnoki döntő, vagy egy kiesésről döntő meccs, vagy két ugye, szomszédvári csapatnak a meccse, ezek mindig izgalmasabbak. De hát én mondjuk azt, amit most mondtál, azt nehezen is tudom érteni. Ez ugye BMC-kre kikutazni, és így családi programként ebbe, én nem látom azt, hogy mi a pláne. Nekem, nekem sokkal izgalmasabb egy ilyen lepukkas stadion, vagy hát sporttelep, és ott nézni valami. Hát, mb MB3 2 MB3-at, 1 Megye 2-t, mondhatjuk ilyen katasztrofa turizmusnak, vagy az azért így erős? Hát, van benne, van benne <gül> ilyen már, hogyha azt mondom, hogy szeretem azért a lelátó életet is nézni az ilyen pályákon, és hát igen, az egy kicsit katasztrófa turizmus, de, de nem csak az. Hát, sőt, azt te mindjárt álltad a szótmársadnök, is. ugye én, én ilyen valamennyire minimálisan csinálok hasonlót, én ugye most számoltam össze idefelül hogy 14 országban voltam már, vagy bajnoki, vagy kupa meccsen, plusz nyilván magyar, de az, az nem számít, mert az olyan, mint a levegő, de hogy, de hogy ott igazából a meccs egyáltalán nem érdekes ténylegesen, tehát az, hogy milyen focit játszanak, vagy ilyesmi most tegyük a saját csapatom már se érte igazán, viszont a közeg, a szurkolók, a büfé hangulata, meg ezek, hogy azért, te tényleg nagyon a magyar alacsonyabb osztály környékén mozogsz. Igen, igen, igen. Hát a, a meccs színvonal az nem érdekel. Tehát, nyilván az, hogy élvezhető a mes, sok gól van, hogy akkor élvezhető. Jó hangulat van, akkor élvezhető, tehát nagyjából ennyire. De, de most ez, hogy Hát igazából ugye tudom, hogy ebben a műsorban egyébként csak szeretünk, vagy szerettek játékot elemezni, de nem, nem is tudnék. Tehát az hogy, hogy szerintem a szóval hangulatra egyáltalán nem biztos, hogy egy, egy lasz egyes meccs mondjuk rosszabb, mint egy 1-es. Tehát Simán lehet, ezt jól kell választani. Ugye ezt. Most ez arról szól, hogy ezek a meccsek ugye rendszeresen hétvégén délelőtt vannak, igazából egy alkalmat keresel arra, hogy már déltek el Hát, nyáron lehet, hogy az is benne van egy kicsit, de nem, nem. egyébként. A szezonban, a simán hétköznap délután is, hétvégén is, tehát bármilyen időpontban lehet találni. Valahogy, ugye hát a nagyon betömött naptáromba bele kell nyomorítani az egy-egy meccset, de egyébként igen, tehát nagyon jó indok arra, hogy ha mondjuk egy 10-11-kor kezdődő meccsről van szó, nyilván a meccshez kell a sör is, akkor meg. Én itt a nagy nyilvánosság, előtt azért beismerném, hogy mi civilben is szoktunk együtt lógni ilyen olyan verzióban, és most, most, most, most végre mindenkire megkérdezhetem, hogy a párkapcsolatod egyébként hogy bírja el ezt, ha mondtad, hogy ilyen évente 70 meccsen vagy, ami azt jelenti, hogy... Hát az, legyen köszönjük, az, az mondjuk egy ilyen félnapos program, ami több két és fél hónapig. Hát mondjuk nem kezdek mindegyik délelőtt előtt inni, ez sokat segít. De nagyjából... miért úr hát, hát így is, mert meg megszokta, hogy, hogy azért abban az, hogy a, a meccsekre mindig kimegyek az, az úgy alap volt, meg a válogatottnak a hazai meccsei, ez az, mondjuk ennek a felét ki is teszi a 70-nek a többi, meg hát ugye biciklizek, úgy megyek a meccset, találkozok a barátaimmal, Hát igen, van, van néha olyan meccs, amit nehéz megmagyarázni, hogy minek vegyek oda, de ez meg belefér. De hát gondolom olyan is van, amit magadnak is nehéz megmagyarázni. Igen, hogy minek mész az Abszolút van, de egyébként hogy most csak annyit, hogy ez a 70 meccs sok vagy kevés, de azért, akik ezt a legkeményebb szinten őzik ezt a hobbit, ott bőven száz fölötti meccs számok vannak, ott azt már én is nehezen tudnám összeegyeztetni egy párkapcsolattal. Tehát nyilván van egy határ, amit meg kell húzni nálam, ez a, a 60-70 az, amit úgy látom, hogy belefér. Én azt vissza az egésznek az elejére, mert most már jöttunk a KH-tól már gyakorlatilag hitvesi ágyig, de hogy azért, hogy nem nem volt kapcsolatban is. Igen, igen, de hogy, hogy az elejére kérdezünk már vissza, hogy, hogy jön ez a, az egész. Tehát, hogy úgy születsz, hogy, hogy megyei pályákra volt ki a apád, vagy a, vagy a részeges nagybácsikád, vagy érdekel a foci, van egy rendes csapatod, aztán abból valami kiábrándulsz, és inkább más nézel. Ez az utóbbi körülbelül ezt rögtön állom, de... Igen, tehát igazából, hát úgy kezdtem magamba szívni az volt osztályt, hogy kimentem először oda, annak az úgy sikerült, hogy tudósítani mentem ki MB3-ra, volt ilyen részfunkám egyetem alatt, a foci szeretetét azt magamban szívtam otthon, de hát mindig ment az NBA TV-ben egész kiskoromtól kezdve, úgyhogy azzal nem volt gond, hogy magyar meccseget nézek és mi a Jó, jó, jó, jó kis terhel volt itt mindenki. Igen, igen, jól látom, inkább vertek volna. Igen, igen illés Bélán megkoványzol Milyen fel. munkával jár ki valaki, a csalájban a meccsegre, árud már el? Hát létezett, vagy talán létezik is még a környező országom az online-ok, vagy online-ni néven egy ilyen oldal, ami itt kifejezetten arra szerveződik, hogy alacsony osztálytól, egyébként első osztályig meccs, meccsekről írnak, tudósítanak. Az a, hát mondjuk, hogy az eredmények.com egy ilyen felturbozott változata lenne, lett volna. Igazából én úgy látom, hogy nem sok esély, vagy tehát nem, nem igazán maradt meg, de ez egy ilyen 10-12 éve egész jól működött Magyarországon, és ők MB3-ig mentek le. Addig, addig lehetett, és itt igazából nyilván ilyen Nagyjából egy-két sörnyi pénzt lehetett ezért kapni, plusz az utazás, hogyha vidékre mentem. De pont elég volt arra, hogy, hogy megszeressek olyan pályákat, ilyen kultikusabb budapesti pályákat, meg egyáltalán ezt a közeget ez Így sikerült. Egyszerűen beleszerettem ebbe, és azóta. Ezt csak budapesti meccsekre küldtek egyébként? Jellemzően igen. esetleg ilyen Budapest környékében. Ennek köszönhetem, hogy jártam azóta már bedölt sziget Szigetszent pályán, ahol új pályát is kezdtek építeni, meg is a csapat. Én ott például a Honvédot is láttam eddig a kupa meccsen játszani, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Az, te meg a szingapúri irodák voltak jelen azon a mérkőzésen. Igen, A testárdiró emlékszem a kiváló alakjára. Nem, nem várok ilyen nagy konkrétumokat, hogy ez egyébként így stimmel, amit a Pista barátunk mondott, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen, hogy is mondjam, ezek a típusú megyei meccsek, amikor, így, amikor még fogadhatóak voltak, most nem tudom, hogy hol állnak, akkor ez a klasszikus ilyen nemzetközi fogadási irodák nagy lelkesen követték. E, gyanítom, hogy igen. Tehát ez, igen, ezek ugye fogadható meccsek voltak, ugye azért eddig, eddig mentünk le, meg voltak meccsek, és amik ennek még inkább a meleg ágyai voltak, hogy ott azt, ki hogyan fogad az MTK. Igen annyi ilyen, az nem az nem az szerintem hozzátartozik, hogy azért éri meg, azért van egy ilyen... Most te két telefonokat, meg olyan megint lekapcsoltunk valamit. Szia! hát a botond. Itt vagyok. Szia! Szia. Szevasztok! Hallgattam itt a bemutatkozást az elején a vendégtől, is, és így már látom lelki személy előtt, hogy milyen könnyen meg fog alakulni a Jude a népe fontos talelátó. Ez, ez nagyon gonosz, jó, mindannyian nagyon tudjuk, hogy ezt MTK-nek írják, hogy a, de, de igen, egyébként. De hát mi már de? aktívan járunk futballmesterséggel együtt, mert ki, már, már ki is találtuk, hogy viszünk munkadropírjákat, és ez szép nap. És mennyibe kerül most a szarkaszív vajon? Mi, mi, mi, mi, mi? <gül> hát akkor ez egy a Brian élete nincs megteneked te neked az Intox-től elállítottak. Jó, láttam. Na, hát akkor erről van szó, szóval azt meg kell ismételni. Szevasztok! Szia! Köszi! Hát akkor a feladat királtadva nézni meg a Brian életét, hogy jól megöltem ezt a felvezetett poéntet. <gül> Igen, és most Igen. itt kikapcsolhatom az elefont a pulton. Na, szuper! Na, és Béla, hogy választasz meccset? Hát, hogy ősz otthon? Né, né, még, még szerintem, még még még, még, még, még vissza, bocs, hogy beleházsz, de hogy. hogy Oké, okay, okay, el, eljársz ezekre a. a a csajbószínű meccsekre. Ja, igen, zárva, zárva, hogy azért éri meg egy ilyen változás, mint az aderedmények.com, vagy -ok mert hogy ugye az egész mögött ott van a sportfogadás, tehát, hogy az emberek Nyilván azért igen, igen. A, a Béla műkedvelő, meg mi műkedvelők vagyunk, de ugye az egészet nagyon dönts részben hajtja és tartja fenn a sportfogadás, legális és illegális változatai, mindegy. De hogy eljárt ilyen meccsekre, és hogy lesz ebből ez a, a, a, a hopperkedés? -hop tehát, hogy lesz ebből, hogy ilyen élményeket akarsz gyűjteni. Mert vagy, vagy élményeket akarsz gyűjteni, vagy ez egy ilyen. hogy mondjam, a élményeket elsősorban, vagy, tehát az, vagy az teljesítményt, egy... vagy hogy mondjam, hogy hú, ennyi helyen voltam. Vagy... Kicsit benne van az is, de, de főleg élményeket, és hát ugye majd mondtam, kicsit így magával ragadott, amíg tudósítani mentem ki addig azért az lekötött annyira, hogy úgy, úgy írtam róla, és az volt a fő szempont, utána pedig elkezdtem erről beszámolókat írni. Most van nagyjából a heti rendszerességgel írok is már 7-8 éve. Ez, ez az egyik oka ennek, amért mindig megvan a motiváció. De igen, van egy remek applikáció egyébként a Footballogy. Ott, ott lehet vele egy kicsit menőzni is, hogy belentkezzel a meccsekről, és akkor látod a, a, azoknak, akik a barátaid ebben az applikációban, hogy kinek hány meccse van, és akkor ez nyilván egy kis alkalmat ad arra, hogy... hogy valaki között ez menőnek számítson, hogy én kint voltam e a hétvégén három meccsen is. Jó, hogy kicsit ilyen méreg, méregetés. Jó, hogy ez Igen, igen, igen. Ugye az ilyen jelentéktelen dolgokban én is nagyon szeretek első illetve, Volt nekünk egy besenyei Péterünk is a Red Bull részben, úgyhogy ez még is jó. De hogy. hogy na, hogy pont erre a közösség részre akartam, hogy az egy dolog, hogy te ezt csinálod, és hát így furcsán néznek rád az emberek miatt, legyünk közinték teljes joggal. De hogy. De hogy a saját ilyen Budapesti élményeimből is így rendszeresen kiderül, hogy azért van egy ilyen kvázi groundhopper közösség is, akik egyébként így valamennyi hogy csak hogy egy nagyon kedven személyes példát mondjuk, volt egy nagyon híres BVSC-Inter-CDF meccs még a Budapest kupába, ahol így kiderült, hogy szerintem hát ugye az itt lévők közül legalább hárman ott Én voltak, igen, azonja. igen, és még Én. akkor nem is ismertük egymást, a Pistával voltunk kint, és azóta kiderült, hogy még legalább hat emberrel találkozunk, kinek semmi közel nincs egyik se, és azon a legendásra jól sikerült becsen ott Igen. voltak. Tehát, hogy van egy ilyen tökéletes közösség, hogy így eljártok ilyen furcsa meccsekre, hogy ez mennyire tényleg közösség, vagy ez hogy néz ki? Ugye alapvetően ott találkozol ezekkel az emberekkel, és egy idő után, amikor már 5. 6. alkalommal láthatod a BKV pályán, az SMTK-en, és bármilyen random budapesti pályán, akkor így ugye, akár akár mit Mennyire szimpatikus vagy nem, de hát persze alapvetően nagyon szimpatikus emberekről van szó. Másrészt eleve ilyen emberekkel, haverkolag barátkozok, akiket, hogyha nem is megy 70 meccsre de nagyon úgy rá lehet venni egyszer-kétszer, hogy, hogy ki ilyenekre, mert nyilván nem szeretek ilyen sem mindig egyedül, vagy hát alapvetően nem egyedül megyek ilyenekre. De hogy ez nem egy magányos sport a hopperkedés? Nem, szerintem nem, bár nyilván vannak olyanok, amikre egyedül megyek, olyankor igyekszem akkor azt, hogy mondjuk biciklivel megyek, valami túrát rászervezek, és akkor azért érte meg, és így itt most visszatérve arra, hogy hogy választok meccset, elsősorban időpont alapján, hogy, hogy ráérek -e akkor, tehát ez az elsődleges úgy, úgy szűröm le, hogy mik vannak, és ott, ott már ugye azért nagyon fontos, hogy voltam-e azon a pályán, vagy nem, az, mert az egy nagyon nagy plusz, hogyha nem, hogy kipipálhatok egy új pályát, a többi pedig, amit talán az elején is említettem, már nem tudom, hogy a akkor már bekapcsolta el a mikrofont, hogy <gül> <gül> <gül> hogy, hogy egy -e városi rangadó, akkor olyan, nem tudom, bajnoki szint. Tehát van-e valami komolyabb tétje annak a meccsnek? Várható-e, hogy sok néző lesz, mert az adott szinten sok néző, nagyobb hangulat, tehát nem csak egy sima, random november. Csak hogy ez az, az, az adott szinten sok néző, ez mennyit jelent? Hát ez a, mondjuk a száz, ha megvan elég sok olyan bajnokságon, az már jó, de, de Egyébként Akadtak többek, legyen, igen, egy SMTK tehát, Igen, ott az ezer is meginted egy, egy SMTK, SMTK soroksár, vagy egy pénzügy budafok Igen, ilyenkor az ezer simán, de egyébként megyeiben is erről főleg, hogy a kisvárosnak a, tehát nem is egy falu, vagy, vagy, vagy tényleg valami meccs ugye, az egy nagy futballünnep nekik vagy, vagy városi, vagy szomszédvári rangadó akkor akár ezer, ezer fölött is óriási számokról lesz a azért Figyelj, voltam én olyan tüntetésen, amik kevesebben voltak. Hát, úgy, meg az mba is látunk olyan meccsot, amik kevesebben igen, vannak. Igen, legalábbis a valóságban, a papíron, ugye nem. És <gül> <gül> ezek a most, most alapvetően itt erről a, erről a budapesti hopperkedésről beszéltünk, hogy akkor most én a hagyományos budapesti <gül> pályákat, nyilván vadászol ilyen igen, legendásabb igen, pályákat, hogy és a, nyilván az is egy ilyen valamennyire közismert dolog, hogy, hogy a rendszerváltás után, vagy a, azon a környéken nagyon sok pálya megszűnt Budapesten, hogy van még tartalék Budapestben, tehát hogyha most valaki elkezdene meccs járni, akkor, akkor lenne még érdekes stadion, no, abszolút, amit, igen. Amit így, aminek mondjuk története van, vagy valamilyen van, ami, ami, ami úgy kivonsz téged, Mert most pont a múltkor beszélgettünk, és mesélted, hogy valahol Rákoson voltál egy meccsen, ahol nem nagyon szoktak igen, igen, igen, ez a, azt hiszem bányapark. Talán a, a, az, igen, az az lesz, az Igen, igen a, a 1986 nevű, nevű klubban. Ott ugye alapvetően utánpótlás nevelés, de éppen oda vitte a mecsét az egyik környékbeli klub, igen. Ez, egyrészt az ilyenekre vadászunk, igen. A másik viszont, ami, ami a fő része lehetett a kérdésednek, a, hogy van-e még tartalék. Szerintem abszolút van. mert hát, hogy aki még nem ismeri ezeket a pályákat, azoknak azért, ugye említettem, a BKV-t vagy a, a smt t az két mindenképpen kötelező, mondjuk így, de akár a pénzügyőr Előbb-utóbb körbe fogja az eseményeket, mert nagyon ki akar jönni belőlem, hogy mennyire szeretem azt a meg A cseppel mindenképpen mert nem szeretem annyira azt a klubot, de mindenképpen a Cseppeli pálya is olyan, hogyha valaki ezzel foglalkozik, csak az választhat, hogy melyik nem szereted. Mondjuk úgy, hogy a Béketéri stadionban Stadionba érdemes kimenni most, hogy melyik klub játszik ott, Tépik. Szerintem a Cseppeli Stadionba az életem legnagyobb gráfszóper ugyanis a viaszot TV csatorna valamelyik világbajnokság alatt for forgatott A Cseppeli stadióban egy egy bikinis 11-es rugó bajnokságot, és azt adták a meccsek születében, és annak mentem el a forgatásra, még bulvári újságíróként, és a ott így ordibált a lányokra, aki szerencsétlenek ilyen rizét, igen, semmire nem takaró tangabudgyiba, hogy próbáltak 12-es rugó. Nekem ez volt a groundhopper élményem Cseppelen. Ez elég szürnelésnek hangzik, úgyhogy tudom, milyen, milyen díszletek között történt az, az egész, nagyon-nagyon jó lehetett. Na, de térjünk vissza ezekre a Pestipákról, hogy te hogy nagyságrendileg KB hány pálya lehet? Most Budapesten, ami. Tehát, hogy mekkora, mekkora ennek a szubkultúrának még a merítési bázisa. Tehát, mi színházba el tudunk menni pár tucat helyre, de mi focipályára hány helyre tudunk? Hát az a, nem tudom, hogy jó vagy rossz, hogy erre pontos számot tudok mondani, de mert ezt külön vezetem a, a Budapesti pályákra igaz, az tehát a ami aktív, hitelesített aktív. Pályak. Hát nem is, hogy hitelesített, vagy egyetek nyilván hitelesített meg, de ahol van bajnoki meccs, csak mm -hmm. úgy, úgy nézem. És abból a legjobb tudásom szerint 65, de most ezt mondjuk, hogy között, de ilyen 60-70 között ilyen pály van, ami, ami lehet bajnoki meccset rendezni, vagy rendeztek az elmúlt egy-két évben. Aha, és akkor neked ez egy, egy Excel-be. Igen, igen. van benne olyan oszlop, hogy ha már így hopperkedés, hogy mondjuk van kocsma a stadion területén, ez külön jelölöd. Nem, nem, ezt nem, nem is tudja, olyanokról, ahol nem voltam, nem is tudom, tehát ez, ez, mm -hmm. ez nem. Itt, itt kifejezetten csak az ennél a résznél az, hogy, hogy minél több budapesti például De egyébként van, tehát ha valaki erre megy rá, csak erre, hogy minden budapesti pályát megnézzen, az is egy szép vállalkozás. Hát nekem sem sikerült, még közel sem, de ötven körül járok. Ha, uh, ez, ez hány százalék? Akkor kb. bocsánatom. Hát két-két talán. Hanná no, I... több. igen. Hát magyar, magyaros kétharmat, tehát ilyen, igen. ilyen 48 százalék. De és igen, amit igazából még nem tudunk, hogy, hogy, hogy ebben pontosan mennyi időd van. De, de, de, most, Szerencsére is hogy tudom, hogy pontosan mennyi idő van ebben. Jó, de ugye, úgy, úgy, úgy értem, hogy ez így hány éve egyértelmű, ja, igen, igen. hogy tesz ezt életvitelszerűen csinálod. Hát erre azt nem mondom, hogy ilyen 7-8 éve az, hogy tényleg életvitelszerűen majd, hogy nem hetente, de ugye és, a, és valahol 12 11 két éve kezdődött az olajnoknál. Előtte is jártam meccsőd, akkor tényleg ilyen szezononként néhányra. És elsősorban új pestre úgy én, én még egy kis fogalmi tisztállásra hadd, meg, meg igazából hát ha a lényegére is rá, rávirágítunk annak, aki mondjuk nem ismeri a Bélát meg a, egyébként. Olyan szerencsés. Uh, igen, igen, aki van ez szerencsés hogy ugye eleve a kifejezés, hogy az az, hogyha magyarosan, anglisul mondom, akkor tehát hogy, hogy pálya, a pályákról van szó. Hogy a pálya a, a lényeg ebben az egészben, és a, a foci meccs, a meccs az maga gyakorlatilag csak az apropó és a, a kulissa az egész mögött, vagy a, vagy a meccs is. Tehát például emlékszel -e a meccseknek az eredményeire, amikre ö, elmész, vagy az, vagy amit hát, talán... képesek. Is. Az eredményre emzen igen, főleg, hogy írokról a beszámolót, ha írok, akkor azért igen, az eredményt tudom. Nem biztos, hogy minden meccsről felt tudom idézni az összes történés, de egyébként nyilván számít hozzá a meccs, tehát, ha már így említettem. Én is így, így, így hívom magyarul, ezt nem, nem lehet lefordítani, ezért én Hágrisul Grunthoppernek mondom, ez a magyar szó erre a dologra. Pályatém szintén. Nem, pályaszádosás. Pályaszádosás, én ezt találtam ki. Igen, Minket is találtva, AI-jal lefordítottuk, Én jó vagyok, mint az AI. Minket javasol és ő is ilyeneket mondott. Legyen pályaszádosás. Stadionugráló, meg ilyenek. A stadionugráló az nagyon jól hangzik szerintem, igen, nem, tehát, hogy, annyi, hogy nem, nem sok szabálya nem van ennek. Nem stadionok, pálya, pálya. pálya, igen. Pálya tehát, hogy a, tehát nem sok szabálya van, de az mondjuk szerintem egy fontos dolog, hogy legyen. Tehát úgy mész ki egyre, hogy legyen meccs, tehát azt én mondjuk nem sorol ide, aki megnéz pályákat. Az üres stadion, az nem. Igen. Én hát, az üres stadionat imádom tehát, például. Nem, nem, az mondom, so, nem azt mondom, hogy nem. Hát azt láthatod, hogy egy párat egyébként. De nem de hogy főleg, hogyha a külföldön vagyok, és ott van valami ikonikus stadion, nyilván megnézem, de hogyha be tudok menni. De akkor számít bele mondjuk ebbe a, a hopperkedésbe, hogyha egy meccsre mész ki, és lehetőleg mondjuk a meccsnek a nagy részén legyél ott. Én, én, én ezt Hú, szóval én mint tíz éve futball az a, a társadalom egyik legrosszabb részének tekintem, akik az ilyen menő stadionokba úgy mennek el, hogy ilyen, stadion, hogy, hogy ilyen borzasztóan a fizető stadion túrára elmennek, úgyhogy egyáltalán nincs ott meccs, és akkor így elmennek az öltözékben meg ilyesmi. Azt hiszem, hogy ez a legrosszabb része ennek az egésznek, de ez csak ki jönni már belőle. Jó, <gül> mert nekem úgy is lett valahogy kérdés a Bélához, hogy úgy, úgy mondod, hogy akkor számít, ha ott meccs van. Igen, a, igen. Tehát akkor azt mondtad, hogy ennek a hopperkedésnek van egy, <gül> vagy egy kvázi szabályrendszere, ami így... Nem sok szabálya van, nem sok szabály van, de az mindenképpen egy szabály, hogy akkor számít egy pály, akkor látogattál meg egy pályát, hogyha ott van meccs. Vannak erre egyébként szigorúbb, tehát hogyha, ha így rákeresel kijön olyan, ahol, ahol az van, hogy az egész meccsen legyél ott. Én, én ennél szeretek ki, hogy előfordul, hogy kések, ezért ennél kicsit megengedőbb vagyok, de mondjuk tényleg a meccsnek azért több, mint a felén, tehát legalábbis az első fél időben azért érjek oda, és, és ott vagyok végig. De van, aki például olyan is van a legszélsőségesebb, amit láttam, mondjuk ilyen embert nem ismerek, csak láttam ilyen szabályt, hogy a 0-0 nem számítva, nem láttál gólt. Ez, ez azért egy kemény szabály, főleg a magyar alacsonyabb osztályos. Mert valahol. Igen, mert egy izé, tehát, de egy kicsit túl De azt is. szerintem mindenki és például olyat is ismernek, viszont mindannyian ismerük egyébként, aki, no. aki mondjuk úgy úgyis egy meccsről, hogy becsekkol az alkalmazásban, mondjuk 15 percet látott, ezt mondjuk én nem, nem, nem gondolom. Tehát ez, én akkor nem voltam a azon a meccsről, maximum odaértem a végére megnézni, mert valami fontos, olyan meccs volt, aminek láttam. Például láttam így, a, a, ha már emlegettük a Csepelt, a Csepel bajnok a, a BLS1-ben, arra nem tudtam kimenni, de megnéztem az utolsó negyed óráját. Attól az még, nem mondom, hogy kim voltam a meccsen, de legalább láttam, hogy ünnepelnek. Uh -huh. a, a, amikor készültünk az adásra, akkor küldtél egy linket, hogy, hogy honnan eredeztethető ez a, ez a mozgalom. Ez most egy telefon? Bizony. Vagy Soha igen, nem voltunk még van. ilyen népszerűen, Bél a legérlekesebb embereség. Jó, de azért ebből egy, egy hívás ugye az, hogy... hogy az neked ég, köszönhető, igen. Szia! Szia! Halló! Halló! Itt vagyunk. Nagyon akadozol. Szaggatsz, nem... Megpróbál esetleg még egyszer, mert ö, most szerintem nem a mi kocsibol technikaiben. Kocsibolt teleponálok. Á, most igen, teleponál jó, Bluetooth de akkor, most ha nem akkor. ha nem hallotok, akkor leteszem inkább. De most de hallom, hallom, most tökéletes. Renetős. Most éppen jó. tökéletes. Felüljáró alatt voltam lehet azért. Na, a más vonatkozásban, de megerősítendő azt, amit mondatok, már nem emlékszem pontosan, mikor volt szerencsém Barcelonában egy Atletico Madrid elleni rangadóra kimenni a feleségemmel, aki hát finoman szólva sem futballrajongó, mint minden rendes asszony. És ez most itt volt. És mai napig az egyik legnagyobb élménye. pusztán a stadion és a hangulat. Na hát és képzeled, hogy akkor mekkora élmény lenne neki, egy rendes magyar meccse vinnéd el valami megyen. Azon, azon, azon is volt régebben, amikor végig rendes magyar meccseket. Úgyhogy ennyit akartam. Igen, igen, hát örülünk. Hát igen, ezzel egyébként elég könnyen meg lehet fertőzni embereket egy jó hangulatú meccsel. Hát köszönjük. Köszönjük, szépen szépen. Ja, csak hát ez elég relatív ez a kinek mi a jó hangulatú meccs. Tehát azóta emlegetjük ugye a 222-es Samarino máta Nemzetek Ligája meccset, mint jó hangulatú meccs. Ahol ugye ebből a nemzetközi meg magyar hopper ho szénában azért előfordult egy pár ember, mert ugye pont németek is játszottak. Gyakorlatilag csak belődik felé... át, meg, meg pár máltai megint meg egy nagyon kevés szám, és hol, mindenki volt. Máltai a... volt, vagy negyverem. Német, negyveren vagy magyar volt kb. Áll. Tehát így, akik ugye éppen ott játszottak a vizé csezenába. is volt az a más, de, de nagyon örülök, hogy ott volt. E, a egy kicsit uh, arról már, mert egyébként jó is, hogy felvezette ez botont, hogy te egyébként, hogyha nagyon el miért. Olyan jó szórakozás kimenni. Hát legyen a logikus példa egy SMTK meccsre, akkor hogy akkor mit mondanál, hogy beszélnél rá valakit? Vagy, vagy, vagy hogy magyaráznád el neki, hogy miért ezzel töltötte az jelentős jelentős a szociális szociális Azért kezdjük ott, hogy szociális hogy rábeszélek egyáltalán, a foci iránt érdeklődik-e? Már úgy már tudok mondani dolgokat, hogy miért jó, de... Elég, ha mondjuk a helytörténet iránt, történet iránt, hát történet igen, történet iránt. Az szóval az, ezeket összefolynak. Igen, nem? egy műemlékvédelmi lelátó van ott, mm. műemlékvédelem alatt álló fal lelátó például, ez, aki erre bevő annak szerintem mindenképp érdekes, de eleve egy olyan sajátos közeg az a, az SMTK pálya, hogy... Ha lenátóló körben mint mintha egy faluban lennél, mégis negyed óránként elmegy a villamos, ami látszódik a kerítés mögött. Tehát így az egésznek van egy olyan, hát egyedi hangulata, tényleg nem, nem nehéz. És hát, látni így általában el. ezt az életformát, hogy tudnád reklámozni? Tehát, hogy, valaki úgy nem is tudom, a vagy nem is tudom. A gyereket mondjuk, hogy majd megszületik, akkor éppen hobbit akar választani, és valahogy meg akarnát próbálni rávenni. Hát hogyha hogy csak ki kell vinni, ugye kiviszem magammal, és ha. Nem tetszik neki akkor, uh -huh. akkor működik, de egyébként a nehéz lenne számolászni egy értelmi embernek, hogy ezt, ezt miért jó csinálni. Igen. igen, igen. Nekem egyébként a különféle ilyen külföldi, amit én az olasz kettőt is magába foglalom, azért nem volt. Meket hát voltam most ugye örmény is, ami azt hiszem, hogy az a, a, a, hiszem, hogy ez a leg, legrosszabb minőségű foci meccs, amit valaha is láttam. Pedig azért <gül> hát túl vagyok egy pár dolgom Magyarországon, És nekem itt például az volt mindig a az ilyen magyarázatom erre, hogy valójában az ilyen a, a város... Tehát, tehát, valójában ugye azok a csapatok jók, amik így valami, legalábbis szerintem, és ez mindegy, hogy megyei, vagy, vagy akár felső osztálybeli, akik úgy így tényleg csatlakoznak a városnak valamilyen szinten az életére, meg az identitására. Tehát, hogy nyilván egy logikus példa, ha az ember Berlinbe sétál, akkor nem, nem tud olyan sarkot találni, ahol valamelyik berlini foci csapatnak ne lenne, egy vagy egy matricája, tehát úgy így egy... És, és, és az ilyen valódi embereket meg lehet ismerni, hogy valójában hogy néz ki egy városnak a társadalma. Nyilván nem reprezentatívben. nem... Hát egy városrésznek, vagy igen, tehát ez, ez szerintem ez mindenképp amit nagyon jó dolgot mondtál, az, hogy olyan, olyan csapatokra, hogy a csapatok meccsére a legjobb kimenni, ahol tényleg megvan egy ilyen bágyazottság, az, hogy látod, hogy ide a helyiek kimennek, hogy az ágyi közösségnek jelent valamit ez a klub, ezek egyértelműen sokkal izgalmasabb pályák, meg meccsek. Hát Budapesten az esemtéket már nagyon sokat dicsértük, de akkor most még egyszer a Cseppelt vagy a Harmadik Kerületet, aki, ahol tényleg van egyfajta lokálpatriotizmus, és azért, azért mennek ki az emberek, mert hogy, hogy óbudai vagyok, akkor ha ráérek hétvégén, kimegyek a kerületre mondjuk. Szerencsére nem mindig tudok. Igen, a kis százalékban csinálják ezt az de mégis azért sikerül, hogyha nagyon nem kutya ütő éppen a csapat, akkor egy ilyen félház, három-négy házat összehozni. Tehát egy pár száz ember mindig vevő erre. Ez, ez kell egy olyan környezet szerintem, ahol ahol van egy közösség, vagy, vagy legalább egy büszkék arra, hogy ott élnek, tehát legalább egy ilyen, ilyen megvan. Aha, figyeljük, szerintem akkor adjunk egy kicsit a közszolgálatiságnak, és, és próbáljunk meg összerakni valamilyen listát arra, hogy hol, hol érdemes elkezdeni ezt a, ezt a hopperkedést mondjuk Budapesten. Szerintem mindannyian voltunk már pár meccsen itt a, a városban, jártunk már pár stadionban, hogy mi, mi a három kedvenc pályánk. Mondjuk mindenki mond egyet, és akkor így megyünk körbe, hogy harmadik, második, első, mit tudom, én, én rögtön bemondom, most én a siketeket fogom mondani, ami, ami nekem ez a harmadik kedvenc pályám, a siketekről azt érdemes tudni, hogy ez a fradi pálya mellett van a a nem, Lourdi, ház. Lourdi ház és a Fradi pálya között van egy, egy stadion. Vastállomással vas szembe kb. Igen, Én a vasutállomással szembe. Igazából ez Ferenc két pálya egymás mellett. És azt érdemes tudni róla, hogy ez egy teljesen érdektelen sporttelepe a maga módján. Van egy kedves kis büféje, ott jó a kenyér általában. Viszont azt, azt, azt érdemes tudni róla, hogy ezen a két pályán játsszák a Blaszmecsek jelentős Igen, részét mag. Budapesten, tehát, hogy itt tudnak bérelni azok a csapatok leginkább pályát, meg itt szoktak bérelni pályát, akiknek nincsen saját sporttelepük. Szerintem, hogyha valaki el akarja kezdeni ezt az alsóbb osztályú dolgot, akkor a, a siketek pálya az, ahol biztos, hogy fog találni iszonyat mennyiségű mérkőzést. Ott előfordulhat az is, hogy egész nap meccsek Hoppa, vannak egymás után. Na, mindjárt. Majd tovább megy véletünk. mert először érdekes a téma. Máskor is ez Béla. Hello, Dattok, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy ez nem olyan érdektelen sportcsarnok, mert a siketek sportcsarnokában volt a, az a nagy rendszerváltó Koncert az URH Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Egy, egy nő, aki nem focira jongó, fölkapja a fejét mégis. Igen, igen, ott van, a, a, igen, ott van igen. egy sportcsarnok is az út mentén. Igen, ott, ott azért a sportcsarnokban ritkán rendeznek labdarúgó mérkőzéseket. Nem, ja, hogy ez nem ugyanaz? Nem, nem, nem, nem. Az egy fedett sportcsarnok. És egy valóban nagyon jó koncert volt, aminek szerintem el is érhető a youtube on a, a hordozó Jó van. Akkor igen, a a a má mellé, másik az érdektelen. Sajnos a jóra. szerkesztőségünkben ah, összesen két ember van, aki fizikailag is ott lehetett ezen az egészen. Ha <gül> <gül> <Az gül> nem kevés, attól kükhányan vagy Négyen, Négyen. <gül> hát ne arra gúj, 50% <gül> Hát akkor igaz, az kétharman. Hát, Köszönöm szépen. Köszönöm, Helo. Köszi Jézus, nagyon. Köszi. Szia, szia. Na neked mi, mi a harmadik kedvenc pályád? Nagyon nehéz, nagyon nehéz így választani, de most az, azért fogom mondani az elektromost, a trovost a Népfürdő utcából, Hát egyrészt bízok benne, hogy nem mondja, nem mondta volna senki más, és így ezzel hagyok plusz, plusz teret. Másrészt meg ez volt az első olyan pálya, Budapest, de szerintem talán Magyarországon és Budapesten biztos, hogy volt világítás, ugye az elektromos. 40-ben vagy vagy így? Hol, igen, a két világháború között. Igen. Itt sajnos most már, tehát ugye a tromos, az elektromos nek a labdarúgó szakosztálya, az most hát szünet el, megszűnt. Emiatt nem rendszeresen vannak ott meccsek, de előfordul, hogy valamiért valaki ezt a pályát bérli ki, ezt választja. Ezt például nagyon tudom ajánlani, hogyha valaki akár el akarja ezt kezdeni, vagy tényleg úgy-úgy. Van, van egy szép látója. nem? Nagyon, nagyon szeretem a pályát, mert egy ilyen. Régi igen. klasszikus stadionhanglat. Igen, igen van. kicsit hasonlít a nemrég elbontott építőkre a, ja. a, az a rendszer, ahogy felmész a hogy Ráadásul, egyébként, ha nem a focipálya felé néz valaki, akkor nagyon jó a kilátás, a Marik-sziget és úgy Budapest felé. Aj, nincs is annál jobb egyébként, mint foci meccset háttal nézni. Egy, ez, ez mindenképp, már a története miatt ez, ez mindenképpen érdekes pályás, és ráadásul ritkán van ott meccs, úgyhogy ha valaki azt kifogja, akkor egy nagyon-nagyon szép fogással tud kezdeni. Na, Adi? Én tegyük hozzá, hogy kifejezetten gyenge vagyok egyébként alacsonyabb osztályú pályákban, de azért így is, egy pár ígyenszfalatot megkaphattam az, az, az, az életet. Hát, ha neked az a kedvenc. Hát az a baj, hogy kúrának, <laughs> azt a pályát. De hogy em, em, em, tehát, szí, szigorúan az alacsonyabb osztályú pályák, most van kedvenc magyar stadion, amit is Isten iskolcom van. Most tudom, de, hogy alacsonyabb osztályúak. De, de, de egyébként szerintem a, szerintem egyébként a harmadik e, e, e, kedvenc pályám az egyébként a Budafoki ami, hát most jó voltak egy évet az NB1-ben, de hogy azért az nem egy ilyen tradicionális ilyen nagy pálya, amit így rendszeresen látunk, és az, hogy bár ugye felújították, de azért még mindig olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen, mint egy ilyen gyárnak a, az üzemi csapata, az, az az egész millió, meg nagyon jó kocsma van, ugye ott a Promontor Café, vagy milyen neve, azt hiszem, ami, ami szintén tök jó, hogy a stadion alján mert hát eleve szerintem Budafok egy Budafok egy, egy ilyen cuki hely, ahol, aminek, aminek ugye van egy ilyen kis sajátos mikroklímája. Igen, most így mellett az, hogy a közösségben van egy klub Igen, hogy fölmész ilyen. a hegytetőre, az egész a, ilyen. Az az ott azért a, a mikrofont, hogyha másfél méterre vagy. Jó, akkor... jó, de most nem is akartam beszélni, de most akkor beszélek, most én mondom. Az eleve kilározására menni Budafokra, meg onnan, föl, meg a villamosta a föld, meg aztán lejje a nézé, néhány után nézé, akkor már be van a sötétedve a város egy elég jó, Én elég jó, jó, jó program egyébként. hogy Cseperi-Szennyvíz tisztítót látott szemből annak a fényei. Igen. Igen. Hát meg ne felejtsük el, hogy egyszer ilyen térdegérő vízbe gyalogoltunk ki onnan hát az NBA 1-es avató meccsen, meccsen konkrétális. Az első amikor, amikor tényleg Majdnem elképesztően beszélni. szétáztunk. szétáztunk Igen, és és ez akkor kiderül, hogy... És a ugye... nyakamba vettem, úgy jöttem ki, itt lábja. Igen, és akkor derült ki, hogy ugye hirtelen a magyar stadionlász közepén fel tudott jutni egy olyan csapat az NB1-be, ahol így a vízelvezetés nincsen rendesen megoldva a környékén. Ez, ez fura, hogyha egy hegytetőre rásik az eső, és az lefelé elkezd elindulni, és a pálya nem teljesen a tetőn van, akkor ott bizony árvíz lesz. Ez is történt. Na, Boti? É, még, még a, Buda az, hogy, hogy a hogy annak csináltak. -e? Lelátott, mert nem volt, vagy nagy fedett lelátott. Tehát csinálj egy tetőt, és azt hiszem nem jót tett neki. Tehát, hogy így nem műanyag érzésed lesz az egész. Nem volt, ez az ilyen préselt, ilyen izéből készült. Azért látszik, hogy ez nem a felcsúti, ahol az éma Kovecimrének az agymenését látjuk, hanem egy jó ilyen szakikot azért Nem volt ez egy nagymérnöki munka, úgy vettem észre. Én mondhatok egy vidékit. Hát, ha a pestem, van, akkor igen. <gül> akkor kis jó, pest. Ez <gül> erre mondom, akkor, csak röviden a szapálya a Szegeden, szent elképesztő elképesztő. az jó ilyen. Tehát, hogy az, az is ugyanez a, a régi típusú lelátó. ráadásul elképesztő a helyen van, ugye, mert ott van a hú, mindegyem tudni, nem a milyen híd, mindegy jössz állt a, a hídon, gizet, nem tudom, mindegy jössz be a, a Budapestről, a régi ötesön, és utána lejössz a hídról, és ott van egy stadion, tehát hogy, hogy az, a, nekem az a, az a város, tehát hogy például hmm. az a város, meg az, az a város, attól városias, hogy van egy ilyen jó kis felátója, hogyha Budapesten megmondok egy kedvencet, az olyan szabad kikötőpálya, az meg pont az ennek olyan értelemben, hogy a, hogy a csepp Persziget északi részén, így a Szabad útnak hívják, ott ugye meg a sorokság, egy közé van beékelődve egy A Megállóban. És van egy ilyen, tehát a Szabad a megállónak a neve is, ha jól emlékszem, a hív megállónak, és ez egy ilyen elképesztő szem szerintem. Tehát ez egy ilyen dolgot hozzáátrakni, miért betelefonálnának, valóban volt vele szembe egy koncert helyszíncseppelen, ahol egy időben mondjuk kolostára is kijárhattunk. Viszont a, nem tudom, mennyire emlékszel a szabadkikötő kikötő hogy hogyha leszállsz a hívtől, akkor egy ilyen nagyon fura ilyen erdősáv mellett kell bemenni, amit jó részt illegális szemétlerakónak használnak ja, ja, ja, ott ja, helyben. Ja, és nem is gondolt, hogy mögötte lesz egy pálya. És mögötte egy ilyen teniszpályákkal ellátott, tekepályával, tekepálya, és hozzátartozó büfével, tényleg egy egészen romantikus dolog a, a városban. Nem mondtam, hogy a legjobb áron van, egyébként. Az a, a döbbenet, ez pár évig MB3 volt, így, nem volt nem a igen, igen. igen, a tintahalak néven. Tintahalak. Tintahalak. Kispest, azt hiszem 11 volt, rúgtunk ott, máig az a legtöbb volt, láttam így. Nekem a második az a vízművek pálya lenne Újpesten, amit egy időben talán a, talán a válogatott is használt edzésekre, valamikor a 90-es évek elején. De lehet, hogy nem, vagy keverem valamivel, de hogy az egy ilyen, ez Újpesten, a Dunaparton egy ilyen nagyon-nagyon ipari jellegű, Övezetben ott a ott, ahogy mentek ki az Újpesten a út mentek, akkor meki mellett kell valahogy befordulni, és akkor ott van egy ott ilyen, ilyen pálya, aminek szintén van egy ilyen kis étterem része, amit néha lehet használni büfének, de hogy maga az egész egy darab, egyébként meglepően magas betonlelátó, ami ott van és megépült, akár pár ezer ember is elfér oda, hogyha ha egyszer lenne rá igény de hogy ezen kívül igazából ott a még a támadás az, ami rendszeres szokott lenni, mert, mert mindig tele van darazsakkal. Viszont amilyen nagyon jó oda kimenni, hogy utána ilyen tök sétát lehet tenni a Népszigeten, kijönni a Dunaparton ott a, a, arra a kávézósorra vagy, vagy kocsmasorra meginni egy sört, ugye ezt már csináltunk is. pont igen, igen, veled, igen. Hogy, Ugye nagyon kellemes séta ott a, a, a az újpesti rozsdajövezet kellős közepén, és akkor tényleg ott már egy ilyen pálya, egy ilyen, mintha egy ilyen úttörő tábor pályája megmaradt volna a rozsdajövezet közepén. Hát az, az étterem, amit említettél, hogy büfé, az pontosan olyan, mint egy ilyen nyári távolról barak, Igen. ugye az ilyen barakszerű kajáda, ahol bekültek, Igen, hát, nem van hogy csak gyerekként, de Igen. Na, neked második? Hát másodiknak akkor, miért még nem lőtt el senki, akkor mondom a, a gázgyát, hogy szépen. óbudáról valami, valami szépet, Ugye ez itt a Akvinkum mellett, Akvinkum hévállomástól vagy vonattól lehet legjobban megközelíteni, és az az Aquincum múzeum mellett van egyébként a pálya, egy, akár át is lehet odarugni a labdát. Tehát a gázműveknek igazából körülbelül 100 éve már itt van a, a pályája, tehát ez, a, ez egy nagyon régi klub egyébként, a kezdeti években még nem ott játszottak, de körülbelül 100 éve ez a, ez a, ez a pályájuk. Itt a 50-es években az NB1-ért játszott volt ez a csapat. Egyébként is idegkútinak innen indult a, a pályafutásod, de hát egy elég, elég komoly múlt a rendelkező klub, ami hát már nagyon sokat kopott már a fényéből, de a közeg és a maga a gázderi lakótelep egyébként, ami van. A gázderi lakótek az egyik legjobb része az igen, egész városnak. Hát ő, ilyen mini hát igen, is sokkal jobb, mint meg a gázderi e lakótelep. Mert ez egy, nem ölnek meg egész. Másrészt, másrészt, másrészt, másrészt meg az egy ilyen tökéletes ilyen randi sét a helyén. Én legalább háromszor voltam ott életemben, de húzni lányokat. És és ilyen tök jó, tök jó vízé volt. Én még meg is lepődök, hogy milyen cuki helyeket tudok ebben a városban. az, kérdez, hozzátám, ez egyetlen meccs, a kedves páromat ki tudtam vinni, az egy gázgyár volt pályára azt mondom, hogy talán nem fog érteni, nem fog nagyon nem szokítottatok? nem. A match egyáltalán nem érdekelte, de legalább ott a környezet olyan volt, hogy egy darabig lekötöttem, úgyhogy az tényleg érdekes. Én nekem a második rájöttem, hogy valószínűleg egyébként a BBSC, ami egyrészt egy nagyon jól kinéző pálya, ugye én nagyon szeretem azt a történetet, hogyha jól tudom, ugye az az egész lelátó abból épült, hogy a dárdai párt eladták annak idején. Nem, nem, nem, nem, csak a, a, van egy ilyen vas traversekből épült, ja, igen, a sajtópáholy az. rész, nagyjából az készült. Ja, igen, de, de, de hogy, hogy abban is benne van, hogy ott, kilenc, ott, ott ugye a 90-es években tényleg ilyen prémium, mert nyilván magyar szintén prémium focihoz, hogy a bajnokok is lettek. Nem, más nem másodikok második. lettek, de hülye vagyok. És, és egy nagyon jó hangulatú pálya, szerintem eleve tök jó, hogy be lehet lógni az úszadán keresztül, és akkor nem kell jegyet venni, ezt így a... nem, nem oszodán, de az éttermen keresztül, igen, ott van egy ilyen kis sortkát, amivel... Ö, és, azért Szerintem, szerintem ott így a, a lelátó az, ami az, az amit így önmagában tök jó nézegetni, mert ilyen jó hangulata van, viccesek a színek, meg hát ugye a BVSC szurkolói, amikor még voltak, nem tudom, most még vannak-e valamennyi, most biztos vannak egyébként, szóval még csak mb 2 tehát hogy szerintem az a, tehát az is egy ilyen vicces, ilyen skanzenszerű valami, ami ott van. Igen, ugye az egy, az egy nagyon nagy stadion volt magyar méretekben is, ez egy ilyen 10-15 ezer stadion volt még a amikor az 50-es évekre teljesen elkészült, és már azért lebontottak belőle részeket, de azért a két hosszanti oldalon még mindig megmaradt a látó. Ennek ugye egyik része az fedett is, és ülőhelyekkel ellátott. Valamint az egyik kapu mögött a, az uszoda és a strand felüli oldalomban egy ilyen kerengő rész, ahol olyan magaslatról lehet tekinteni a mérkőzést. És ugye a, a normális esetben a BBSC pályán általában nincs büfé, de az Uszadának az oldalában van egy büfé, és akkor onnan igazából ki lehet hozni a, a, a, mit tudom, a sört vagy üdítőt, és meg lehet támaszkodni ezen a korláton az egyik szöglet zászló fölött, és onnan is lehet nézni a mérkőzést. Tényleg valóban egy óriási uh, román. Bár ugye most van. már a ugye, ugye MB2 és a BVSC, ugye az uglóban van, azért most már minden meccsükön van bufé, most, most most már igen. ezzel nem lehet. De egyébként ez az Uszadás büfé ezt a egy, egy dolog most, ugye van egy műfüves pálya, és ott kell átmenni egyébként igen. hozzá, és ott voltam már hétközi meccs, nyilván nincsen büféje annak külön így szerda este, de az úszatába bemenve még akkor is meg lehet oldani, ami mondjuk egészen a szerintem. Mondok én is még egy kedvenc, Budai Kertő László stadion. Magyarul a Rehac pálya. Igen, Rehac pálya, igen. No, tehát, no, hogy, nem, a nem, az valójában nekem mindig életkoromnál fogva uh, Cabán-Samutér fog pálya. Volán, -BP, BP Volán, sem Samutér, igen, nulla-nulla érdektelen a percek folytat, átadom, a szót Kalapos Mihálynak Győrben, ugye, tehát vagy körkapcsolás hangulat. Nekem az azért két dolog miatt kedves egy rész, oda, oda, oda kötődik a, a magyar bunda történet, nem voltam -e ott, de a magyar bunda történetnek a legemlékezetesebbnek szem. A két legemlékezetesebb emlékezetesebb mozanata közel az egyik. Az egyik emlékezetes mozanatról már volt szó, ugye, amikor egy kuba meccs végén a Kacél Zoltánt, ugye, arra már volt itt szó. Ez pedig, a, a, pedig ugye a, a 80-as években, 84, ugye? A volá 6-6. Ami nem volt bunda. Ami minden... Ö, ö, része szerint nem volt bunda. Ez egy mindenféle, mindenféle fedett részek nélküli stadion, mégis nagyon, nagyon nagyon kedves kis hely. Én dolgoztam ott ugye egy utcára a réb évekig, és a néha, Mr. néha nem a misztársőrözőben. Nagyon ö... ideig is dolgoztam arra, és mindig megnéztem azt a pályát. Még és és volt úgy, hogy az, az ebédszületemet arra használtam, hogy fölmegyek a lelátóra, és én kimentem egy kicsit így nézegedődni meg. Le, levegőt azért. szívni. Arra a stadion is érdemes tudni, hogy az Budapesten az egyik ilyen megmaradt, még nagyobb stadion, ami ez a régi vágású, futókörös, két oldalt lelátó. Tehát ez, ami, ami a régi magyar stadion szerkezet volt, ez az egyik utolsó, ami még Futókör, megmaradt Budapesten. Futókör, ívelt, ívelt lelátó. minél ilyen tízezer fölötti. Ez egy cseppel, mert a másik ilyen, ami csak Igen. az még nagyobb. Az még nagyobb, igen. Ilyenből már nem nagyon maradt meg. És, és hogyha a jutna mondjuk ha M2-ben például a, ha, a, a, reac, a ha följebb jutna az M2-ben a reac, akkor, akkor nem is maradhatna ilyen, mert kéne oda fedett rész. Hát, Varszínűleg megoldanák úgy, mint Budafokon. Vagy Kecskeméten, ahhoz, jó most ott van fedet rész. Nem, és ott van. is hát, vagyok. Hát csak az egyik oldalon, mert a szabály szerint mindkettő hát elég, kéne, de hát mindegy láttunk minden már egy... Uh, hát akkor én bemondom az elsőt, ami valószínűleg mindannyiunknál az első lenne, de majd szerintem néhányan még bedobtok más nevet. Hát nem, nyilván azért mindenünk nagy kedvence az SMTK, a Pesterzsébeten, a a, a, a szparibája, hát ugye az hát, igen, igen, végül a nem is is az... Tudom, Adi Endre úti stadion, vagy nem is tudom, minek lett. Hívják, Adi igen. Endre úti, igen. Hát Liza pálya, Liza pálya ami, ami egy ilyen, tényleg egy egészen elképesztő Gyöngycsen-Budapest területén. A Arról már beszélt a Béla, hogy ott van egy, csak nem száz, most már több mint száz éves megmaradt falelátó, amit ugyan kibővítettek mellette pici kis beton lelátókkal, meg az egyik kapu mögé is épült beton lelátó. Valamint a szembe oldalon az önkormányzat megcsinálta, a, vagy az önkormányzat megcsinálta hogy a, a szembe oldalt is befették, Igen. és egy nagyon-nagyon historizáló ilyen, ilyen fa lelátó szerkezetet kap, vagy fafődémet kapott oda is. Nagyon-nagyon sok oszloppal, rendes kis ilyen tetővel. Ki is igen. festették az oszlopokat, hogy ilyen kicsit ilyen mézes kalács házikó hangulata az egész. Jön. Jön. Igen, igen, igen, de úgy értem, hogy a, magukat az oszlopokat méltetett, hogy, hogy ez, ez még akkor is ritka, hogyha pirosfehér. És maga az egész, egész stadion egy annyira, annyira tündéri jelenség a, a, a, a maga, a lelátó ajánlévő gondnoki lakással, aminek van egy rendezett kiskertje. És egy nagyon cuki kiskertje, és szegény gondnok úr, nemrég a hunyt el, úgyhogy kicsit szemlékezzünk Igen. meg rá. Ez egy, ha valakinek van, van egy kis affinitása hozzá, akkor, a, akkor az SMTK pályára érdemes elmenni, és amit tudunk még ajánlani hozzá, a környéken sétatávolságban két nagyon jó műintézmény is található, az egyik a Elizapresso, ahol a SMTK natív szurkolóival lehet találkozni mérkőzés előtt és után, valamint a kilátogató vendégekkel. A másik pedig a Römi Söröző, a Baros utcában ami egy szintén egy csodálatos gyöngyszeme a, a, a, a Magyar Valamint a Délpesti eltűnőben lévő kocsmakultúrának. Amúgy, az, én meg vagyok kockázatot, hogy nyilván mindenki az MTK-t írta első helyre, hiszen, hiszen valójában szerintem, szerintem ez a pálya látogatásnak az, az ilyen, az ilyen egyértelmű beugrója és egyben, ilyen csúcsa is, meg ilyen kötelező program Tehát, hogy, hogy az, ami, az, ami ott van, engem teljesen elképesztett, amikor először láttam. Én elképesztő, a cuki nagyon-nagyon barátságos egyébként, de a közeg is nagyon barátságos, amellett, hogy olyan, én, én azért mégiscsak borsodi vagyok, tehát hogy hallottam egy pár dolgot, olyan ordenárin tudnak káromkodni, Azért az emberek, igen. hogy egy fantasztikus, soha nem hallott kifejezéseket tanulok és, és ilyen jó ízletcsinek, nem bózolnak, meg ilyeneket. Hát, hogyha ha nem ellenfelkednész oda, akkor viszont nagyon kedvesek, igen. Igen, igen. Ne felejtsük el, annak mondjuk most már vége van, hogy ott volt ugye a magyar történelem első és utolsó ilyen bevallottam baloldali szurkulói csoportja is, ez az ilyen csegevára vonalon, de őket egy, már egy jó pár éve szétverték, egy, na mindegy, ez egy másik történet, de hogy, de hogy ott így létezett ez, a, és jó látható, nagyon-nagyon lokál patrió. Az egész. Na és van még három percünk, egy-három-négy. Uh, Béla, megkérdezném, hogy ezek a hopperek, hogyha ah, a telefon el fogja vinni ezt a... Akkor már kedvenc, a kedvenc pályáinkat Na. sem mondjuk még. Én neked nem az a kedvenc? De... Hát akkor meg is megvendjunk. Hát a fotót persze nem vártuk Szia, itt, szia. itt vagy, hagyhogy ja. minden igaz. De csak azért telefonáltam, hogy legyen nektek is betelefonálatok. Lóri vagyok, jók vagytok. Szia, szia, szia Köszönöm. szépen. szépen, köszi, szia. Elképesztő, ilyen forgalmat bonyolítunk. Többik A fes, a bkv igen. Igen. De ugye én még azt meg akartam kérdezni tőle, hogy hát így ilyen hopperek így elkezdtek falkába verődni, mert uh, ilyen az elő fordulni. Uh, főleg, uh, főleg, amikor, amikor beszélt erről a futbologi alkalmazásról, akkor a Budapesten lébe szóló angol turisták, akik kiböknek egy-egy mérkőzés. De németek ugye. a németek, németek, németek, és megjelennek nagy tömegben, például akár a Hungária kör úton az MTK pályán ahol nem egyszer előfordul az, hogy 20-30 fél angol hangosabban gajdol valami éneket, mint a MTK saját szurkolótábora, akkor akkor azt, azt akarom akar megkérdezni, hogy ezeket a hoppereket általában hogyan fogadják. Ha nyilván, ha ilyen csendes, őrültek vagytok páran, akkor így elvagytok egy lelátón, de amikor mondjuk sokan érkeztek meg, akkor hogy fogadja a közeg a... Az a helyzet, hogy Magyarországon szerintem nincs annyira sok, tehát maximum, vagy, én legalábbis társaságban maximum 4-5-6 emberrel szoktam így, tehát, tehát vagy nem érdekli őket, vagy örülnek, és itt muszáj egy fél szóra az SMTK-ra, amikint a Lizára visszatérni, hogy, ott, hogy nagyon, szere, ugye, nagyon népszerű a igen. Külföldi hopperek körében, másrészt ott általában nagyon szeretik is őket, úgy fogadják őket. Tehát ez, amit mondjuk, hogy ez az angol, meg a németekre jellemző, egyébként, hogy tényleg sokan is vannak, és, és hát, ugye, hát tudnak termelni sört is rendesen, ez egy külön világ. Tehát egy Magyarországon ez szerintem nincs meg így. Tehát én, én olyan, nem találkoztam, hogy negatívan fogadtak volna, amiatt, hogy így. Tehát általában örülnek neki, főleg, hogyha meg tudják, hogy, hogy írni fogok a meccsről, és akkor úgy valahol írnak meg, ugye, az, hogy a szöveg én egy csapatoknál, ott kifejezetten örülnek ennek. Én nekem egyébként nagy élményem volt, amikor az 2011-es MB2 kereti csoportos bajnok a vatónkon a Diós-Győr-Öcegléd meccsen egy mexikói hopperrel találkoztam, és így, így nem akarta senki hogy mit keresel itt meg minek, és így mondta, hogy utazgat Európában, és így nézegette a képeket meg, és most lehet, hogy úristen, Miskó milyen jó, milyen jól néz ki, és úgy tűnt, hogy akkor Budapestről inkább elvonatazik oda, mert hogy ezt így látni akarja élőben. Jézusom. Ami azért egy elég hardcore teljesítmény. Uh, mexikóban meg Miskolc, és izé, Havájnak tűnik. Na mindegy, ezt majd, ezt majd, ezt majd a folyosó lerendezzük. Szóval, <tos> <tos> <tos> Én még egyébként annyi szolgáltó közleményt tennénk, hogy a történelem, vagy szóval, hogy a, a történelem során egyébként először lesz ilyen valamiféle hétvégi kötökedőnek egy viszonylagos kitelepülés, hogyha valaki esetleg Miskolta ezt az adást, akkor jövő hét szerdán a már nálunk vendégeskedő Tompos Ádámmal fogok én beszélgetni többek között. Most dátumot is mondj már, hogy a... valaki podcasten hallgatja. A... Igen, ez 10... Dece... 2024. december 18-án este 17.30-kor a Miskolci Grizzly Pubban, ott fogok beszélgetni Tompos Ádámmal a DVTK könyvről, nagyjából hasonló stílusban, mint itt csak ott már szabad káromkodni. Igen, ugye az Ádám volt néhány adás előtt, ezelőtt itt, úgyhogy... Igen, meg amúgy azt is érdemes visszahallgatni. Azt érdemes volna visszahallgatni, hogyha aki nem megy el, hallgassa azt vissza. Igen, szóval nagyon jó kis beszélgetés lesz. Hát köszönjük, köszönjük, -e, előttünk, -e, köszönjük hogy -e, köszönjük, hogy, köszönjük, hogy, erőttünk, hogy itt voltál, és, és zene. mindjárt zene lesz, de akkor elköszönünk... Idén hát, még egyszer fogjátok halani a Az Azban járják, hogy milyen <gül> formában. Úgyhogy mindenképpen visszatérünk. Sziasztok! És mindjárt adunk egy kis zenét, ami szerintem a gázgyárinduló lesz. Hát nagyon remélem, hát nem fogom berakni, de ahhoz, de, hogy kérdő, igen. De remélem jót fog a betenni. Fóci indulók legjobbja. Hogy úgy kerestünk rá, hogy gázgyárinduló és Hát szerintem ezzel nem lehet megélni Botonville-t. Hát, ha az MTA induló, ha úgy írod be, akkor biztosan. Húzzuk az időt, mert a Botonville. Addig beszélgessünk, Mi a negyedik szövegít. kedvenc stadionunk. Tényleg, igen, megyünk valami meccsre, Én mondjuk kinézek az MTK videótonra, de hát nekem még ugye van MB1-je, megyek Györgygy, gyors György. Hát ez ez az új peskecskémét, más meg nem. Mondjuk az MTK nem egy rossz ötlet, csak már. A szombat dél az egyetlen probléma vele. Gondoljatok, elkísérhetek Györgyből, nagyon szívesen látunk szívekkel. Óriási különböző. Már jártunk idén. Na botton hogy meg, megpróbáljuk, jó, és akkor hát ha Sziasztok! Sziasztok.